Rugăciunea a șasea pentru taina și porunca în fierii. Doamne Iisuse, risplasă toate știutorile. Te iubim, te săvim și te rugăm. Zidește sufletul nostru ca un templu. pene ca un loc și ca un sălaș al Tău. Ridicăne ne ca o cetate, asemenea Ierusalimului cel celest, încât să putem împlini